Vai, autor, Gabi Schuster. Câteodată aripile de oțel Bat deși împreună deasupra vertebrelor vârfurile. Palizi, în crisalida perforată de ceruri rotunde, Oamenii clocotesc smeriți rugăciuni. Să fie apropierea de niciodată văzutul, Tot o pedapsă. Peandrelele stelelor nevertebrate, din fire de heliu, se croșetează lințoulii foarte subțiri pentru hamace. Lumea următoare este compusă din lene dantele și bucurie perpetua. Hmm. Lectura Maia Martin